Зиск можна здобути навіть із попелу. Яка марнота! Я гнаю цілий день без перепочинку і без їжі. Отець Федірш покірвало трюхи та за мною, козаки терпіли мовчки, ти ж бурчав, щоб хоч коней попасти. Але я тільки вузивав з його невдалих домагань, бо який же козак не знає, що коня в день голівати не слід. Досить з нього і нічної паш, А люди-то можуть і без нічого. Бо хіба ж козак з одним сухарем не спроможен поєміряти всю Україну? Лише коли споночила, дозволи я завернути на якийсь вогник, що жеврів десь у лузі, мов червоне око ночі. То була невеличка кабиця, біля якої сиділи старий пастух, з малим підпасичем і їли стагана куліш. В темряві позад них чулося зітхання старвованої худоби, жар у кабиці, дихав не на нас теплом, і віддали козакам коней, підійшли за цим Федором і Тимошем до пастухів. Хліб та сіль, мовив я привітно. Стриб та сів, відказав старий пастух, посуваючись. Але так що? Ністя могло стачити лиш не одного. — Гретьман великий перед тобою, — гукнув йому Тиміш. — Отож і посунувся, — пояснив пастух. — Мав би спати перед батьком Хмелем, не міг спокоїтися мій син. — Хіба він піп? — подививався пастух. Та тут помітив отця Федора і потягнув у себе за спини свитку, щоб прикрити досі ноги. — Ану ж, Гнатку, — Звернувся до Підпасача, дай місце ще й для батюшки. Та ложку свою віддай панацеві. Посидайте до нашої каші. Вона хоч і пісна, та зате те диму в ній доволі. Ті геть мене не їдять пшеняної каші. А хто ж вони їдять, добрий чоловіче? сідаючи коло пастуха, поспитав я. Та хіба я знаю. Тундики, мундики якісь чи що там. Чув я, ніби ти геть мене вже й королівських і ханських присмаків скуштував. То як же тепер до кулашу повертатися? Забув ще ти про султанські бундики чоловіче, нагадав я. Ну, алех, я воно історицію по козацьких ребрах. Чи ж так смакувало? Та біля своєї рогатизни чи почуєш то все? Та й справді, що тут почуєш? Хіба що очам був татарський було протупотить, то я сую готівниці хоч і ударю, а дивись волики уже й поменшало. А чіпани та підпанки зродяться, ні звідки давай воли лайдаку. Козаки пройшли, то й собі вулики смикають, а ти гнати знайпаси. Те, що далося тяжкою працею, Пан пропускає через пельку мич, А козак ще хучиш. Як от у пісні співається, Чотири воли пасу я. А кого б спитати? Один віл для пана, Другий віл для хана, Третій для гетьмана, А один для компана. Слобіж, пшик, сміх і горе. Я гнат, син у мене гнат, конук гнат, всі гнати, щоб худобу ганяти. Ганяємо, ганяємо, а вони нічого. Як же це так? Може, хоч ти скажеш гетьмане? Що я тобі? Гетьман над людьми чи над волами? І над волами, і над волами гетьман невеликий. Звіс, ти як? Не чув, які гетьман ти зветься. Хмельницького не чув? Хміль то ж для приказки людської, а ім'я від Бога. Ото із Богдан. Тоді, підгрібаючи жар голою рукою, волопас несподівано процитував шмат вірша Пропотоцького. Глянь, обернися, стань задивися, потримаєш много. «Жарений будеш в тому, в котрого немає нічого». «То ж не про мене, а про Потоцького, якого розбив я під Корсуним», сказав я Гнаторі. «А хто ж то знає, про кого воно? Кому кажеться, про того й в'яжеться?» «Звідки знаєш ту віршу?» «На шляхах бетоних народилася. Там би мала собі ходити». «А де тепер шляхи бетонні?» Вважай по всій землі нашій, а я на перехресті. Сказав же, йдуть волоки тягнути всі звідусюди. А хто йде, несе з собою і слово, і думку, і, і пісню, і, і прокляття. Чоловік же що? Він не пташка та волопасик, що знав собі, стрибає та хвостом трасе. Чоловік має Свою гадку. Ось ти, прибився геть мене на мій жар, То й послухаєш, може, що тобі мовлю, Щоб куліш твій не був дармовий, чи як? А може й так. Хоч куліш то ніби і не від людей, а від Бога, Як оте твоє ім'я. Бо що в нім? Вода тече, та й не витікає, Пшено із троса, і ти росте в нашій землі спокон віку. Вогн та дим, все ти від богів наших правічних. І гетьман від Бога, подав голос отець Федір, на добро для народу всього. Ото ж і воно, доброчинство, повернув до мене своє вихудле, висушене вітрами лице пастух. Це ж і ти, хмелю, хотів зробити добро, для народу всього, та тільки й того, що переполовинив цей народ».